Та королева досить швидко опанувала себе, викликавши цим мимовільну повагу лани. Зморшки на шкірі кольору свіжих вершків розгладились, немов їх і не було. Стримано, але твердо, і я відказала. «Мій пане, ця суперечка безплідніша від ґрунту в пустелі. Вона ще й прилюдна, а цього не можна допустити. Звели всім вийти, я маю сказати тобі дещо віч. -навіч. Ніхто не став чекати королівського веління. Ніхто, крім лани. Бо вона чомусь вклякла на місці, немов дерево, що пустило коріння в насипну підлогу. І тоді король, звернувши на неї всю небесну блакит своїх очей, тихо промовив. будь ласка». Як для наказу, це прозвучало аж занадто ніжно. І королеві помітно не сподобалося оте будь ласка», чого не можна було сказати про лану. «Лані навпаки». Все сподобалось. Та так, що вона очей негодна була відвести від некрасивого лиця короля, споглядаючи на нього так жадібно, що й сама тому чудувалась. Вона хотіла почути ще щось. байдуже що, нехай навіть забирайся геть. Або його вимовив цей голос, лагідний, дзвінкий і ніжний. Лана не рухалася з місця. Король не зводив із неї очей і теж мовчав. Пауза затягувалась і важчала. Королева не витримала першою. Зневажливо фиркнувши, вона поцікавилась. Чужинка оглухла? Припни язика, жінко, і шануйся. Голос короля не підвищився і напівоктави. Проте Ія принишкла, мов мише, яка десь зачула кота. Не думаєш же ти справді, що я дозволю тобі зневажати гостю в нашому домі? «А як ти збирався її поважати? Для чого ти прийшла сюди, Іє? Ти дбати про мене хотіла? Тримайся, як ти належить королеві. Іншого піклування мені не потрібно». І знову звертаючись до Лани, Олекса проказав, «Даруйте їй і залиште нас, прошу». До клятих ніг немов подові вириги прив'язали. І Лана йшла до виходу нестерпно довго навіть для неї самої. Та все ж знайшла в собі сили вклонитись, зупинившись біля дверей, і стримано промовити. «Не забудьте! Час приймати зілля, мій пане!» Дражливий усміх торкнувся в короля при згадці, як саме він приймає те зілля. «Я не забуду!» – з таким притиском мовив Олексе, що лиш глухий не розчув би, що він має на увазі щось інше, аніж відвар трав, котрим, як усі вважали, ПОЇТЬ КОРОЛЯ ЧУЖИНКА. ГЛАВА ДВАНАДЦЯТА Він не забув, та сонце сіло, коли її нарешті покликали в покої короля. Радник, а саме він прийшов за ланою, вигляд мав такий, наче його запхнули у пащу чудолеве без запобіжних засобів, і поглядав на чаклонку так хижу, що вона йшла за ним, а на всі його вимочено відшливі спроби пропустити жінку вперед, відповідала «Ні, дякую», не наважуючись відкривати свою спину. Радник, який всі чоловіки тут, окрім членів Ради Старішин та Короля, не цурався носити меча. У спальні Олекси, крім його самого, перебувала ціла рота вартових, покликаних, мабуть, охороняти його честь, життя і спокій від особливо небезпечної чаклонки зі срібними очима. «Невже почалася війна?» Кивком голови, вказуючи на біляву осторожу, спитала Лана, коли, зробивши останню ін'єкцію, закривала ковпачком голку вже непотрібного шприца. Вона навіть хотіла викинути його, та потім подумала, що без нього її турбина буде зовсім порожньою. І залишила. Навіщо? І сама не знала. Про всяк випадок. Король, зачувши її питання, геть знітився, пробурмотівши щось нерозбірливе. Замит до цього йому ледь не гвалтом довелось змушувати бравих вояків відвести очі до стіни. «Вони усі хвилюються за вас, мій пане», – підхопила Лана закінчення фрази, яку вже знала, мов, отче наш. І на цій вагомій підставі відмовляються виконувати накази свого короля. «Ну та добре». «Ваше військо – то ваш клопіт, хоча я б на вашому місці не дуже покладалась на жовнірів, що ігнорують команди. А що, як під час атаки, їм раптом закортить перепочити? Чи побігти не в той бік? Все не військо, а балаган?» «А що таке балаган?» «Це те, що демонструють ці юнаки. Легковажне ставлення до своїх обов'язків. Та як би там не було... «Моє зілля скінчилось, Далі будемо лікуватись народними засобами. Якщо дотримуватиметесь моїх порад, швидко видужаєте. Перш за все, не забувайте пити той бальзам із меду, столітника і червоного вина, який зробила Зоряна на моє прохання. Ще кілька днів побудьте у ліжку. Нікуди не виходьте. Але в покоях, щоб постійно було свіже повітря. Це важливо». Зоряна зварить вам трави, які вона знає. Подихайте над ними, доки вони будуть гарячими. Вам взагалі корисно робити спеціальні дихальні вправи. Про них я розповім пізніше. Добре було б купатись, тільки не в змійці. І тут Лана всміхнулася. Я рекомендую вам прогулянки по лісу. Тільки не заглиблюйтесь у нього, бо лісовик образиться». Всі ці рекомендації король вислухав із підкресленою уважністю. Та ледь Світлана скінчила говорити, скрикнув. «А ви залишаєте нас?» «Він саме скрикнув», – здивовано відзначила Лана. І стільки розпачу було в тому питанні, що відповідь загубилась у вирішокуючи радісного відкриття. «Йому не байдуже. Йому дійсно не все одно». Намагаючись зберігати, бодай, зовнішній спокій, вона проказала. «Не бачу ніякого сенсу залишатись тут, мій пане. Користі з мене вже не буде. Вийдіть всі!» Крик короля своєю гучністю міг би викликати кільканадцять сніжних лавин та каменепадів. Цього разу вартові не стали удавати, ніби мають право роздумувати над наказами. Їх немов вітром повимітало спокою, а останні, виходячи, Ще послужливо причинив за собою двері. Світлана, вдаючи, немов подумала, що цей наказ її стосується, покірно попленталась до виходу. Вона зробила три кроки, не більше, перш ніж Олекса перехопив її.